פרק י"ג בשנת עשרים ושלוש שנה ליואש בן אחזיהו מלך יהודה מלך יהוא אחז בן יהוא על ישראל בשומרון שבע עשרה שנה ויעש הרע בעיני אדוני וילך אחר חטות ירוב עם בן נבט אשר החטיא את ישראל לא סר ממנה וייחר אף אדוני בישראל ויתנם ביד חזאל מלך ארם, וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. ויחל יהוא אחז את פני אדוני, וישמע אליו אדוני, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. ויתן אדוני לישראל מושיע, וייצאו מתחת יד ארם, וישבו בני ישראל באוהו להם כתמול שלשום. אך לא סרו מחטות בית ירבעם, אשר החכי את ישראל בה וגם האשרה עמדה בשומרון. כי לא השאיר לי הואחז עם, כי אם חמישים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי איבדם מלך ארם, ויסימם כעפר לדוש. ויתר דברי יהוא אחז, וכל אשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהוא אחז עם אבותיו, ויקברוהו בשומרון, וימלוך יואש בנו תחתיו. בשנת שלושים ושבע שנה ליואש מלך יהודה, מלך יהואש בן יהואחז על ישראל בשומרון שש עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני, לא סר מכל חטות ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל בה ויתר דברי יואש וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמתיה מלך יהודה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יואש עם אבותיו, וירבעם ישב על כסאו, ויקבר יואש בשומרון עם מלכי ישראל. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויבק על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על ידי המלך ויאמר, פתח החלון, קדמה, ויפתח, ויאמר אלישע, ירא, ויור, ויאמר, חץ תשועה לאדוני, וחץ תשועה בארם, והכיתה את ארם, באפק עת כלה. ויאמר, קח החיצים, ויקח, ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, וייך שלוש פעמים, ויעמוד. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, אז הכית את ארם עת כלה, ועתה שלוש פעמים תכה את ארם. ויאמות אלישע ויקברוהו וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד, וישליכו את האיש בקבר אלישע, וילך ויגע האיש בעצמות אלישע, ויחי ויקום על רגליו. וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל, כל ימי יהוא אחז. ויחון אדוני אותם, וירחמם, ויפן עליהם, למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא אבה השחיתם, ולא השליחם מעל פניו עד עתה. ויאמות חזאל מלך ארם, וימלוך בן הדד בנו תחתיו. וישב יהואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה. שלוש פעמים היכה הוא יואש, ויישב את ערי ישראל.